На цвинтар сумно не йдіть, В жалобі не ридайте, Погляньте вгору на блакить, І в ній весну пізнайте. Весна летить, весна шумить, Розвійте чорні думи, Ловіть весняні шуми. Народ не вмер, народ живе, Хвилює по руїні, і мова плещей пливе річками по Україні. Вона жива, вона співа, Чого ж ви всі в задумі? Кохайтесь в ріднім шумі, Кохайтесь в шумі чарівнім, Душею розцвітайте, Несіть квітки любистки в дім І лави застеляйте, Розвійте сум. І пийте шум, і ждіть ясної долі, Що рве колосся в полі.